Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa wa maru ala ba'd Selanjutnya Halaman 51 ya Naam, ya Kata Syekh Rabi' Hafizahullah Selanjutnya, 6, ya. Yajibu ayyakuna raddul alimi qa'iman 'ala al-adillati minal kitabi was sunnati bil munasib. Benar. Wajib <coughs> bantahan seorang alim wajib <coughs> untuk ditegakkan di atas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Al dan bantahan itu dengan metode yang sesuai yang cocok itu benar faqad yataṭallabul mauqiful līn wa ar-rifq faqad yataṭallab al-mauqif al-līn wa mungkin saja menuntut adanya mauqif sikap lembut ya lemah lembut wa qad yatatallab qad tatallabul quwata 'ala almustakbir walmu'anid dan boleh jadi menuntut adanya kekuatan ya dalam menghadapi orang yang sombong dan orang yang menentang kebenaran ah jadi ini dua mauqif ya Tergantung keadaan Boleh jadi Mokif yang ditempu adalah lembut-lembut Dan boleh jadi yang ditempu adalah Tegas, keras Tergantung siapa yang dihadapi Nah Jika Dia sombong Menentang kebenaran Maka ini membutuhkan kekuatan Tegas, keras Dalam menghadapinya Wakilahumalah yunafil hikmah dan keduanya dua motif tersebut, ya, tidak bertentangan dengan yang namanya hikmah, tidak bertentangan dengan yang namanya hikmah. Fatinna al hikmah ta wadu shayi fi mudhihi, karena yang namanya hikmah, bijak, definisinya adalah wadu shayi fi mudhihi, meletakkan, menetapkan sesuatu di tempatnya meletakkan sesuatu menempatkan sesuatu di tempatnya. Jika ya pada tempat yang seharusnya dikerasi dengan kuat, dengan tegas, kemudian dilembuti maka bukan hikmah. Ya. Begitupun lawannya. Qala sya'ir kata penyair wa wad'un nada di moudz al-sayfi bil-ula, muzir jawad al-sayfi di moudz nada. An nada itu kelembutan, ya yeah. maksudnya di sini, bisa bermakna embun, kelembutan, semana itulah, ya. Yeah. Nah, awad al-nada. Biar, bisa juga bermakna nada itu e, seperti dikatakan ulama tentang al-ihsan batul nada, batul nada iaitu yani, menjurahkan nada e, kebaikan, nah, kedermawanan, nah maknanya seputar itu. Nah ini makna nada di sini. Wadun nada meletakkan nada, ya. Yang ini berbuat baik lembut, ya. Simo de sevi pada tempat yang seharusnya, ya, yang diletakkan di situ adalah pedang, ya, bilauda. Jadi yang seharusnya di situ, ya, pedang yang digunakan bukan kelembutan, bukan kedermawanan, bukan Kebaikan yang diberikan padanya harusnya pedang yang digunakan. Maka itu mudurun, maka itu memudarokkan. Kawat esei vivi modalin nada. Sebaliknya, seperti halnya menggunakan pedang pada tempat keadaan yang seharusnya yang digunakan di situ adalah nada, kedermawanan, kelembutan, kebaikan. Nah. Jadi tidak boleh salah penempatan Yang seharusnya di, Menggunakan kekuatan dengan tegas dan keras Kemudian justru berlema lembut Salah Begitu pula sebaliknya Yang seharusnya Dilema lembuti kemudian Dikerasi dengan kuat Itu juga salah Wakala syair Kata penyair yang lainnya Ida lam yakun illal asinnatu <tuh> مركبه فما انا اذا لم يكن الا الاسنه مركب فما حيله المضطر الا ركوبها نعم فما حيله المضطر الا ركوبها jika dalam yakun illal asinnata markabun fama hilatul mutarril illa rukubuha jika tidak ada lagi pilihan fi dalam yakun ya markab markab ini kendaraan tunggangan jika tidak ada markab tunggangan yang bisa dipilih kecuali al asinna kecuali uh, unta yang sudah tua yang sudah berumur ya, Tunggangan yang e, Kuat Cepat itu kan yang muda ya. Nah Kalau yang ada yang berumur Yang sudah tua Tidak ada pilihan kecuali itu Maka tidak ada upaya Yang bisa dilakukan oleh orang Yang terpaksa Harus berangkat Harus syafar Kecuali menunggangi yang tua ini tadi Ya, terpaksa tidak ada pilihan lain. Nah. Iya. Sekarang orang itu sombong angkuh menentang al-haq. Dilem lembuti tidak ada gunanya. Ya, terpaksa dikerasin. Nah, ini yang bisa dilakukan dengan kuat membantahnya mentahzirnya hada wala yalzamur rad wala yalzamu aradda ma'rifatul ba'idhi 'ala bidati aw al ini ya dan tidak ada keharusan bagi orang yang membantah tidak diharuskan bahwa orang yang membantah harus mengetahui apa penyebab munculnya bid'ah itu atau maksiat itu apa motivatornya ya faktor penyebab munculnya bid'ah itu atau maksiat itu Lianna dalih kami Malay, Alhamdulillah. Karena yang seperti itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jika hendak membantah seseorang yang mendatangkan bid'ah, ya, menyebarkan bid'ah, kalau kemaksiat, kemudian hendak dibantah, diharuskan bawa yang membantah ini harus meneliti dulu apa penyebabnya, apa motivatornya kok dia mendatangkan bid'ah itu atau maksiat itu. Wah, padahal ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi tidak benar yang dikatakan oleh Rohail Ibnu Rohail bahwa demikian. Kata Syekh Rabi, itu bukan keharusan. Ya, dibantah saja tanpa harus tahu apa penyebab, apa motivator munculnya bidang itu maksiat itu. Itu masalah penyebab, motivatornya apa? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah membantahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Sallallahu s.a.w. bersabda Inni Lam umar An An kuba Uluban nas Wala Asyukkah butunahum Ya Sesungguhnya aku Kata Nabi Rasulullah s.a.w. tidak diperintahkan Untuk membongkar ya hati-hati manusia. Ya, dicungkil, dibongkar, diteliti. Dan tidak pula diperintahkan untuk merobek perut-perut mereka untuk meneliti dalamnya bagaimana sebenarnya. Artinya yang jadi patokan adalah, yang jadi dasar adalah yang bohir yang muncul di luar. Bagaimana ucapan dia, bagaimana perbuatan dia, amalannya itu yang jadi dasar. Bagaimana hatinya di dalam, Nah itu yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud Nabi Sallallahu <kodohu> Alaihi Wasallam. Kaulahu Sallallahu Alaihi Wasallam fikir soti dilhuwaisirah. Nabi Rasulullah Sallam menyebutkan ini pada kisahnya dilhuwaisirah. Hadits muttafaqalih. Kisah dilhuwaisirah masih ingat ya? Daruhoy syirah yang ketika Nabi Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah ya memilih orang-orang tertentu. Nah, dengan tinjauan maslahat taklif ulkub untuk mengikat, memikat hati-hati beberapa orang yang dianggap lemah, ya. Masih lemak imannya sehingga semakin kokoh Nah Yaitu khuai sore ini protes Protes dia Dengan mengatakan Hadis al-kismah Ma'urida biha wajhullah Pembagian ini yang dilakukan oleh Muhammad Adalah pembagian yang Tidak bijak Ini pembagian yang bukan diinginkan Dengannya wajah Allah Ridha Allah luar biasa ini. Nah. Ini ini ini bibit khawarij Nabi Assalamualaikum Rasul eh ya, dan posisinya sebagai waliul amr, imam, pemimpin umat mengambil kebijakan itu diprotes seperti itu ya oleh dzul khaisirah. Nah, Sampai-sampai Umar Mukhattab Minta izin untuk membunuhnya Nah Ya Tetapi dia di zin Kali Nabi Rasulullah right. SAW Dan Nabi Rasulullah mengatakan kemudian Saya kruju mindi Di, -di hadar rajul qawmun Ya kru'un al-Quran La Ijawizu tarakiyahum Yang merukuna minad din Kama yang merukusah minar rumi Nah akan keluar, muncul Dari keturunan orang ini Luhu'isara ini <tuh> Kaum, mereka itu membaca Al-Quran Tetapi tidak merasuk ke dalam Hatinya, tidak melewati Rongkongannya Ya Tidak menjadikan e, Iman mereka benar Nah Mereka masuk Islam Keluar lagi, sebagaimana keluarnya anak panah yang melesat menembus sasarannya karena saking kerasnya keluar lagi. Nah, mereka masuk dan keluar lagi karena ekstremnya hulunya. Itu kelompok Khawarij. Tetapi bukan berarti dikafirkan mereka menurut pendapat yang rajih, mereka keluar dari Islam yakni pada prinsip yang mereka selisi itu. Prinsipnya mereka selisihi adalah bibitnya seperti Dhul Khaisara ini yang dilakukan di kepada Nabi SAW alaihi Khawarij itu adalah ya, jika melihat pada mata Kacamata mereka pandangan mereka pemerintah, wabil amr melakukan kesalahan, kemudian dikafirkan, ya, melakukan dosa besar, dikafirkan, kemudian dihalalkan oleh mereka untuk berjihad melakukan khuruj, pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah itu. Nah, ini kisahnya terluka. Nah, disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ini, ya. Wa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata Amirul Mukminin Umar wa khattab Allah anhu inna unasan sesungguhnya ya orang-orang kanu i'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka disikapi berdasarkan wahyu dihukumi berdasarkan wahyu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Umar. Wa innal wahya qad dan sesungguhnya wahyu sekarang sudah terputus. Ya. Dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi selaku sebagai penutup nabi dan rasul wahyu berhenti sudah. Ya. Wa innam ma na'khuduhumul an hanyalah sesungguhnya kami yakni Umar bin Khattab selaku khalifah penerus. Ya, Nabi Allah S.W.T. Hanya sesungguhnya kami menghukumi kalian sekarang ini bima boharolana berdasarkan apa yang tampak kepada kami, ya di luar berdasarkan min amalikum dari amal amal kalian, berdasarkan ucapan kalian, perbuatan kalian itu yang bohik itu yang tampak, ya. Berasalkan itu kami menghukumi kalian. Faman alhar ulana khairan. Aminnahu wa korrabnahu. Maka beransi siapa Di antara kalian. Menampakkan. Kebaikan kepada kami. Ya. Kami pun. Menjaminnya. Dan kami pun mendekatkannya. Di sisi kami. Diterima dan diberi jaminan rasa aman. Dan didekatkan, ya sebagai saudara kawan. Walasailina min sari rotihisayun dan bukan urusan kami sama sekali mengenai apa yang tersembunyi di dalam hatinya, kalbunya. Allah yuhasi buku fisari itu urusan Allah swt. Allah swt yang akan menghisap dia di hari akhirat nanti mengenai rahasia yang tersembunyi dalam hatinya. Man alharalana suan lam na'manhu wa lam wa in qala inna sirratahu hasanatun. Dan barang siapa menampakkan kepada kami kejelekan, pada ucapannya perbuatannya, kami tidak menjaminnya tidak mempercayainya. Ya, dan kami tidak membenarkannya. Ya, wa in kala in nasari hasanah. Meskipun dia mengatakan mengaku mengklaim bahawa hatinya yang di dalam hatinya itu baik. Nah itu bukan urusan kami yang ada dalam hati tapi yang tampak pada ucapan dan perbuatan itu yang menjadi dasar hukum. Nah, ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Baik. Jadi masalah apa penyebab munculnya bid'ah itu dari seseorang, maksud dari seseorang. Ya, itu masalah urus masalah hati. Masalah kalbu itu yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas ini adalah bidat maksiat tersebar Harus dibantah Nah Jadi tidak seperti kata Ruhili bahwa harus tahu Apa penyebabnya Apa yang ada dalam hati orang yang mendatangkan bidat Atau maksiat itu Sehingga dibantah dengan sesuai Tidak benar itu Kita dengar Nabi Rasulullah SAW saja Ya seperti ini Umar Seperti ini Yang jadi dasar hukum adalah apa, apa yang tampak Ya lahiriahnya bukan batinnya. Wa yajibu at ala du'ati llah wa dhabin Wajib memberi kemudahan kata Syekh Rabi kepada para dai ya yang mengajak kepada Allah, agama Allah dan yang membela agama Allah SWT wa yani jangan beri syarat-syarat qoida-qoida -syarat, yang ruwet menjlemet sulit berat atau bahkan tidak mungkin dilakukan sehingga justru menghalangi orang untuk melaksanakan kewajiban amar makruf nahi munkar untuk membantah kebatilan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunafiru hadisin muttafaqun al alaihi. Yassiru berarti kemudahan. Wa tu'assiru jangan beri kesulitan. Wabashiru beri kabar gembira, walatunafiru dan jangan membuat orang lari dari agama ini. Ya, beri kemudahan dan jangan menyulitkan. Pikat orang-orang ke agama Allah dengan memberi kabar kabar gembira, hal yang menggembirakan dalam ucapan, perbuatan membuat orang senang dengan agama ini tertarik. Jangan mendatangkan ucapan perbuatan sikap yang membuat orang justru lari tidak suka dengan agama ini fa hada taysir eh. ataysir ya pemberian kemudahan ini yang diperintahkan dalam hadis kama yajibu ayyakuna min adduat sebagaimana ini wajib dilakukan oleh dai ya ini yang yang sering kita dengar ya jika ada yang memberi nasihat yang ditertuju kepada para dai atau calon dai yang hendak berdakwah, Dinasihati dengan hadis ini, bahawa dalam berdakwah, ya, ada uh, bimbingan Nabi yaitu yasiru walatu asiru wabashiru walatu nafiru. Kata Syekh Rabi hadis ini, di samping hadis ini tertuju kepada para dai, agar adab. Ya, dai dalam berdakwah seperti yang dibimbingkan pada hadit ini. Wajib juga ditujukan hadit ini, ya, bagi mereka bukan hanya atas mereka bahawa mereka dalam berdakwah harus seperti ini. Tetapi para dai itu juga wajib harus, ya, ditujukan bagi mereka hadit ini. Ini yani untuk mereka juga, ya yani Mereka di dalam Menjalankan tugas dan kewajian berda'wah. Juga harus diberi kemudahan dalam berdakwah, Jangan dipersulit. Nah. Fima yakumu nabihi min ingkarin mungkarat. Dalam melaksanakan tugas. Mengingkari kemungkaran. Jangan sulit, persulit mereka. Bahawa kalian dalam mengingkari kemungkaran. Hasratnya harus begini, begini, begini, begini. Sehingga justru mereka. Tidak bisa. Melaksanakan tugas itu karena kesulitan. Jadi jangan persulit mereka di dalam menegakkan amar ma'rifah mungkar. Beri kemudahan kepada doa tersebut. Ya, falayurmu Nabi tasadut wal guru. Maka jangan tuduh dai dai itu bahawa mereka tasadut ketika mengingkari kemungkaran. Jangan tuduh bahawa mereka ekstrem ketika mengingkari kemungkaran. Ya, ketika membantah bid'ah. Subhat. Karena kalau digitukan, itu namanya mempersulit mereka. Mempersulit mereka, memojokkan mereka kan? Nah, jadi bukan hanya mereka yang diwajibkan untuk memberi kemudahan kepada mada'u. Tetapi ketika da'i ini berdakwah dan melaksanakan tugas, mereka mengingkari kemungkaran, mereka membantah bida'ah syubhat. Jangan kemudian mereka dituduh. Oh, kalian tersadut. Kalian ekstrem Itu namanya mempersulit dan memojokkan mereka. Wajib juga untuk mereka diberi kemudahan. Mudahkan urusan mereka. Dukung mereka ketika mengingkari kemungkaran. Jangan justru dipojokkan, disudutkan. Kemudian dikatakan Oh, kalian tersadut. Kalian ekstrem Itu bertentangan dengan hadis tadi. Jika mereka digitukan. Kama yajri alaihim hadar rami al-an. Min fiatin ma'rufah. Nasobat nafsaha Limuqawamati ahli sunnati Watashwihim Sebagaimana yang terjadi Ya Apa yang e, Menghujam mereka Yaitu duat ahli sunnah Sekarang ini Berupa rami, tuduhan Yang Munculnya dari Sekelompok orang yang dikenal Yang mereka Memasang diri mereka Mengangkat diri mereka Untuk Melawan ahlus sunnah Dan untuk merusak cita ahlus sunnah Nah mereka Mengaku bahawa mereka ahlus sunnah Mereka lah yang bijak kemudian Ahlus sunnah Yang hakik yang sebenarnya Ketika Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, al wala wal bara, rudud membantah bid'ah syubhat. Nah, kemudian mereka-mereka itu ya, merusak citra Ahlussunnah tersebut yang mengatakan mereka itu adalah tasayyud, mereka itu ekstrem. Nah, dan nah, dengan keluarnya nasihat Ibrahim Ar-Ruhaili dengan koidah-koidahnya, syarat-syaratnya seperti ini. Akhirnya terposisikan, ya. Syekh Robi, Syeikh Abi, Muhammad bin Hadi, Abdullah Bukhari, dan yang lainnya, dan tampil melaksanakan kewajiban ini terposisikan. Oh, mereka mutasadit. Nah, mereka ekstrim, ya, dan mereka sangat menyahut dengan itu, ya. Kalau di negeri ini, ya. <tuh> Perpanjangan tangannya Firanda dan kawan-kawan. Nah. Yang merupakan pengikutnya Ali Hasan al-Hilabi. Mengikutnya Ar-Ruhaili ini. Nah. Seperti itu. Wa la Tidak boleh Meletakkan di wajah-wajah mereka Di hadapan mereka Akobat rintangan-rintangan Ya Yang rintangan-rintangan itu Dalam bentuk koida-koida Dengan syarat-syarat ini dan itu Yang rumit, sulit Bahkan tidak mungkin Ya, teralisasi. Yang hal itu menjadikan Yang melemahkan Tekad mereka Semangat mereka di dalam Menebar menyebarkan al-haq dan membela al-haq. Waktu Allah Rasulullah Sallallahu Sallam, Inna mabgithum muysirin, walam tubghathu muasirin. Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda, Hanya sesungguhnya kalian diutus di muka bumi untuk berdakwah, mendakwakan al-haq, muysirin dengan memberi kemudahan. Dan tidaklah kalian diutus untuk memberi kesulitan. Ya. Karena agama Allah SWT Terbangun di atas ini. Ya. Di atas kemudahan. Yuridullah bikumul yusra, Wala yuridu bikumul usrah Allah SWT menyukai Kemudahan bagi kalian dan Tidak menyukai kesulitan bagi Kalian. Adid Nikrar Khalid bin Ahmad Abu Daud dan At-Tirmizi. Ya. Jangan sulitkan da'dai itu. Jangan pojokkan mereka, jangan tuduh dengan tasaddud, ekstrem dan seterusnya. Ya. Dukung, seharusnya didukung. Nah, dan disemangati. Ketika mereka punya keahlian dan kemampuan, kekuatan untuk melakukan itu. Nah, Fakasratul kuyudis taqilah Fakasratul kuyudis taqilati Alal roddina ala ahlil ahwah Wa wadzolal min ashaddi anwa'id ta'asir Wa ab'adihah anittaisir Banyaknya Khoit-koit syarat-syarat Yang berat Syarat-syarat itu berat-berat Yang -berat. dipersyaratkan Oleh Ibrahim al-Ruhaili Harus terpenuhi Ya Dipersyaratkan atas orang-orang yang mau membantah Ahlul Ahwah. Wad-dolal. Ini tergolong. ya, Termasuk jenis memberi kesulitan yang sangat memberatkan. Dan sangat jauh, paling jauh dari pemberian kemudahan kepada mereka. Nah. Kemudian nasihat berikut adalah Dukty Ibrahim Raheili pada laman 31-32. Nah. Dia mendatangkan kaidah bahawa orang yang membantah itu, antara syaratnya harus memperhatikan maslahat mafsadat, ya, untuk mentahkik merealisasikan, wujudkan maslahat syariah dengan bantahannya itu. Jika dengan bantahannya itu justru mengibatkan mafsadat kerusakan yang uh, itu lebih dominan, ya. Dibandingkan mafsadat yang ditimbulkan oleh penyelisihan orang itu kata dia maka tidak disyariatkan membantah pada kondisi seperti ini. Nah, ini kok ada syah berikutnya dia tampilkan. Datangkan ayra fi radd ayra fi radd alam khalifi. Ana kurang jelas. Ayra ana. Ayra fi radd 'ala al-mukhalifi. Ayo hak akan maslahah almasalah syariah Diperhatikan dalam membantah terhadap bantahan terhadap orang yang melisihi al-hak. Ya, diperhatikan agar Terealisasi dihasilkan maslahat syariah pada bantahannya itu. Nah, fa'in tarat tabaalehi mafsarahun rojihah al-mafsarahil jika bantahan itu berakibat munculnya mafsadat yang lebih dominan dibandingkan mafsadat penyelisihan jadi penyelisihan yang muncul itu kan mafsadat ya merusak tetapi jika bantahan yang muncul ini justru mengimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mafsadat yang timbulkan oleh penyelisihan itu kata dia falah syar'rot maka tidak disyariatkan membantah di sini hanya ya di hadi hal, terkadar فلا يشر في هذه الحالة. فانه لا تدري مفسدات بما هي أعظم منها كذا Sesungguhnya satu mafsadat tidak boleh diatasi dengan mendatangkan mafsadat yang justru lebih besar daripada mafsadat itu. Ya kuliah, kuliah Ibn Taymiyah lagi-lagi menurut dari Ibn Taymiyah. Fala ya dhu naf al-fasad al-qalil bil-fasad al-kathir tidak boleh mengatasi fasa kerusakan fasad yang kecil dengan kerusakan yang lebih besar wala adhafu akhaf dararain bi tahsili a'lamid dan tidak boleh mengatasi ya. mudarat yang ringan dengan menghasilkan mudarat yang lebih besar fa inna syariah Ja'at bitahsili al-masalihi Watakmiliha Karena segunya syariat itu Datang untuk menghasilkan Merealisasikan maslahat maslahat Dan menyempurnakan maslah-maslahat itu Wataklili mafasidi Watakliliha dan untuk menepis Meniadakan mafsadat kerusakan Dan untuk memperkecil Mengurangi Kerusakan Bihasa bil-imkan Tergantung kemungkinannya Wa matlubuha Terjih khairil khairain dan tuntutannya, ya, adalah terjih khairil khairain, yaitu menterjih, ya, yang terbaik dari dua pilihan yang baik. I dalam yungkin ayat tamya jamian jika Keduanya tidak mungkin dihasilkan secara bersamaan. Maka yang mana yang didahulukan? Dahulukan yang terbaik. Ya. Itu yang ditargih. Itu yang didahulukan. Dan. Wadaf usyarr asyarr asyarrayn. Wadaf usyarr asyarrayn. Iza lam yattafiqa jamian Dan begitu pula ketika berdasarkan. Dua kejalaikan. Mesti ada yang terjadi salah satunya. Maka yang mana yang ditempuh. Mencegah. Mengatasi yang terjelek dari kedua kejelekan itu jika tidak memungkinkan kedua-duanya di, dihilangkan maka terpaksa didahulukan menghilangkan dulu yang paling yang paling jelek, yang paling besar kejelekan. Begitu kaidah. Nah, dari in intaha kalam Ibn Samia dari Al Masail Al Maridiniyah. Nah, kata Syekh Rabi' aku katakan Inna kalam syekhul Islam hakun sesungguhnya Ucapannya syekhul Islam ini benar. Falayju sudahul fasaadil qalilibil fasaadil qatifil akhir. Tidak boleh membantah, tidak boleh mengatasi ya, kerusakan yang kecil Yang kerusakan yang lebih besar. Ilah akhir sampai akhir ucapan ibnu Taimiyah. Lagi ni akan tetapi aku aktaqidu berkeyakinan an la yara' Bahawa sesungguhnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah tidak memandang an-nashr anna wa kufra an-nashrka wa al-kufra, wal bid'ah al-kubra, war-harbah ahli Sunnah, wa defaa' an ahli al bid'ah al-kubra min al qalil walla inkahra wa bayana khatariha min al kathir Aku berkeyakinan, yakin, bahwa Ibn Taymiyah tidak memandang kesyirikan, kekufuran, yakni syirik, syirik akbar, kufur akbar. Eh, ya. wal bidah al-kubra, bidah terbesar. Bidah terbesar sebenarnya telah lewat ya. Bidah-bidah terbesar yang itu di justru dibela oleh Jamaluddin al-Qasimi Muhammad muridnya Muhammad Abdul Misri. Ya, yang ternyata Abdul Hasan al-Ma'ribi al-Misri al-Ma'ribi Ali Hasan Al-Halabi dan ar-ur berjalan di belakang mereka seperti itu juga. Bidah bidah kubra, bidah -bid yang terbesar yang itu bidah itu tingkatannya sudah bidah kufri ya bidah kekufuran sudah. Yaitu bidah Jahmiyah, bidah sufiya yang ekstremnya itu wahdatul wujud, ya. Nah. Bahkan e, bersama mereka Ilmaniyah, yakni aliran sekuler. Nah, ya kita tahu ini bida-bidan tingkatannya kufur yaitu bida rofiqoh, jahmiyah dan sofiah yaitu wahdatul wujud, hululiah. Nah, ini yang dimaksudnya al-bida al-kubra. Nah, warab ahli sunnah. Masih ingat ya? Kalau Jamruddin Al-Qasimi pada kitab-kitabnya membela tokoh-tokoh jahmiah, tokoh-tokoh sufiyah, ya, rohidah. Maka Adhan Al-Ur, Abul Hasan, Al-Misra, Al-Ma'ribi, Al, Al Hasan, Al-Halabi, berjalan seperti jalannya mereka ketika pada puncaknya, pada puncak-puncaknya mereka mendukung apa? Seruan, penyamaan seluruh aga, agama sedunia, persaudaraan seluruh umat manusia sedunia kebebasan memili agama apa saja karena itu sama-sama baik ya, persatuan seluruh umat beragama nah itu intinya pengkafiran alam semesta seperti eh, misinya Masuniyah Freemasonry yang salah satu tokoh besarnya adalah Muhammad Abdul Misr Mesiri atau gurunya Jamaluddin Al, -Al Qasimi Jadi ketika dan Arur Abdullah Salan Al Misr Al maribi Al Hasan Al, -Al, al Hadi mendukung seruan itu Ya, berarti dia sedang berjalan di jalan yang ditempuh oleh Jamaluddin Al-Qasimi dan Muhammad Abdul Mis Mengarah kepada pengkafiran alam semesta. Nah, Al-Hasal Al-Halabi ketika memuji tulisan yang isinya seruan itu tadi dan mengatakan bahwa tulisan itu adalah tulisan yang mewakili Islam, menerangkan Islam yang yang adil Ketika di kritik, ditegur, dinasihati, dibantah. Dia mengatakan, membela dan mengatakan bahawa itu telah ditandatangani dan disetujui oleh puluhan ulama' thiqat, Ulama'-ulama' terpercaya. Ya, dan hukama' umana' dan penguasa-penguasa yang amanah. Ternyata yang menandatangani dan menyetujui itu yang, yang dibahasakan, dipuji oleh tazkiah, direkomendasikan oleh dia bahawa mereka itu ulama' thiqat. Bulan-bulan terpercaya ternyata adalah Pentolan-pentolan Rafidah Pentolan-pentolan Sufiyah Dan tokoh-tokoh Ilmania Sekular nah, Ya kan? Fayeb Maka Apakah pantas Ibn Ruhayli Membela mereka ini? Eh, berjalan bersama mereka Sementara mereka keadaan seperti itu Maka di sini kata Syekh Radir Aku berkeyakin bahwa sesungguhnya Syekhul Syaibnul Thamia tidak akan memandang kesirikan, kekufuran dan bid'ah bid'ah terbesar itu, dan memerangi Ahlus sunnah, membela ahlu bid'ah al Kubra, membela tokoh-tokoh bid'ah bid'ah yang terbesar itu, tidak akan memandang itu al fasad al fasa' al khalid, bahawa itu kerusakan yang kecil. Syirik, kufur, bid'ah terbesar itu tidak mungkin dianggap sebagai apa? kerusakan yang kecil membela mereka tokoh-tokohnya pada bid'ahnya bidah kufur dibela itu tidak mungkin Ibnu Taimiyah menganggap itu kerusakan yang kecil ya wala inkara dan tidak mungkin Ibnu Taimiyah mandang bahwa mengingkari kesyirikan kekufuran dan bid'ah-bid'ah yang terbesar itu wa bayan dan menerangkan bahayanya kesyirikan kekufuran dan bid'ah-bid'ah terbesar itu minal fasadil kathir tergolong kerusakan yang besar Ya, tidak mungkin menurut saya memandang demikian. Berarti, ya, karena arah-arahnya, ketika Adnan Urur, Adnan Urur, Abu Hasan al-Misri al, -al maribi -al al -ma Ali Hasan al-Habibi, dibantah, ditahdir, dihajar, maunya arah-arahnya berumroh kehil ini, kalian melakukan hal itu justru menimbulkan fitnah yang lebih. Besar, justru memecah belah adus sunnah semakin kacau, maunya begitu. Dibandingkan kerusakan yang didatangkan oleh mereka, begitu. Nah, tidak mungkin, tidak benar. Ini. Tingkatannya sudah pada tingkatan bid'ah tersebut, seruan itu tingkatan kufur itu. Nah, apa yang terjadi sekarang ini, perpecahan, ya, kekacauan. Ya justru kekacauan yang membuatnya mereka. abul Hasan Ali Hasan Fitnah itu justru mereka. Nah. Ada pun Syekh Rabi dan yang lainnya. Justru mereka berusaha menyelamatkan umat. Agar tidak ikut dengan perpecahan tersebut. Tidak ikut dengan fitnah itu. Nah. Karena persatuan itu harus di atas apa? Al-Had. Al di atas al sunnah. Justru yang keluar dari ini itu yang pecah. Memecahkan diri dan mengeluarkan diri dari sunnah. Nah. Menyeret kepada kekufuran, bidah bidak terbesar tersebut. Tingkatannya kufur. Apa yang mereka serukan? Mereka dukung itu. Nah. Itu adalah kerusakan yang besar. Membantah mereka. Menyikat mereka mentah. menghajar mereka. Tidak sebanding dengan kerusakan yang besar yang mereka bawakan itu. Jadi tidak benar ini bro Irman Rohail. Ya. Fala maslahata a'lam min nashr at wa izharihi. Tidak ada maslahat yang lebih besar kata Syekh Robi dibandingkan menyebarkan tauhid. Satu-satunya agama yang hak adalah Islam. Seluruh agama selain Islam itu batil. Kufur Ya, satu-satunya agama yang baik adalah Islam, yang paling yang mulia Islam, yang lainnya semuanya hina. Semuanya kotor, najis. <tuh> ya. Tidak bisa disamakan dibandingkan dengan Islam. Ya. Kaum muslimin dengan kaum kafir bukan saudara. Sampai hari kiamat ada prinsip alwala wal bara. Muslim wajib membenci mereka, memusuhi mereka, siapapun selain Islam, selain muslim. Adapun aplikasinya, kalau kafir itu harbi memerangi kaum Muslim maka diperangi juga. Adapun kalau kafir itu bukan harbi, imma dia eh uh, musta'min, musta'man misalkan, ya, dapat jamin keamanan masuk ke negeri Islam seperti turis-turis itu maka kaum muslimin tidak boleh menggang mengganggunya ya kita tidak, tidak seperti teroris-teroris itu ya muahad kafir yang negara tempat dia tinggal ada perjanjian damai dengan negara Islam kemudian salah satu warga negara kafir yang ada perjanjian damai dengan negara Islam masuk ke negeri Islam itu maka muahad dia ya Terikat perjanjian antara dua negara maka tidak boleh digang diganggu. Dhimmi, dia kafir hidup di bawah naungan pemerintahan Islam. Ada jaminan keamanan. Tapi bukan berarti kita mencintai dia, menyukai dia, tetap kita membenci dia. Ya. Baro berlepas diri dia karena dia kafir. Nah, abadan. Ini akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat serfu. Akidah Ahlussunnah Jamaah tauhid ini harus ya disebar. Wa dan menampakkannya di permukaan agar berjaya. Tidak ada maslahat terbesar dibandingkan itu. Wa min hadmi dan meruntuhkan kesyirikan wal kubur kekufuran. Ya, bawa seruan yang didukung oleh ath-Thalulur. Abu Hasan Ali Hasan itu adalah kekufuran. Ya. Bid'ah Jahmiyah, Sufiyah yang ekstrem yaitu hululiyah, ittihadiyah, bi'arafidah, itu bid'ah kufur. Itu harus dihancurkan. Wa al-ardh min huma min al-bid'ah wa min bida Dan membersihkan bumi ini dari kesirikan dan kufuran dan dari bid'ah bid'ah minal bid'ah illati wasafaha Rasulullah sallallahu alaihi bi anna syarrul umur dan membersihkan muka bumi ini dari bid'ah bid'ah yang disifat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bid'ah bid'ah itu adalah sejelek-jelek perkara inna khairul hadi khairul kalam salallahu wa khairul huda hudam Muhammadin sallallahu alaihi wa syarrul umur muhdatsatuh Aku semua masya Allah bid'ah kunu bid'ahul dalalah. Kulu dzalimin finnar. Sebaik-baik ucapan ucapan Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Sejelak-jelak perkara adalah perkara yang baru diadakan, dimunculkan, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sultan, bukan ajaran Rasulullah. Ya. Dan itu sesat. Dan seluruh sesat itu bid'ah. Bid'ah itu tempatnya di neraka. Nah, ini Masrah terbesar dakwah ahlus sunnah wal jamaah Ini ciri ahlus sunnah wal jamaah Berda'wah di atas ini Siapa saja yang menyelisih ini Ya Mendatangkan kesirikan, kekufuran Bid'ah kufriya Nah, dan bid'ah-bid'ah Yang tingkatannya kefasikan maupun yang lebih ringan dari itu Maka ahlus sunnah akan tampil Untuk membantahnya, mentahdirnya Nah, dalam rangka melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan prinsip al-walawal barokh, ya, untuk menjaga umat, berdakwah kepada umat menjaga mereka agar tidak sesat, tidak rusak, tidak binasa dengan bid'ah-bid'ah itu dengan syirik dan kekufuran itu. Maka bagaimana bisa dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh ulamah lusnah sekarang membantah mereka itu justru memperkeruh masalah, justru semakin mengacaukan, justru menimbulkan nafsadat yang besar dibanding mukhalafahnya mereka. Nah, ada buhtanun azim. Tuduhan yang besar. Ini syubhad. ya, Ini yang membuat sebagian orang ya, <tuh> kemudian eh, termakan. Nah, yang tidak mengerti hakikat ini. بارك الله فيك تفضلوا يا أخوان جزاكم الله خيرا سبحان الله بحمدك لا أستغرق